Шановний добродію, ви вчора дозволили собі тяжко образити мене, тільки кров може змити ту образу. Прошу вас визначити час і місце, куди я можу направити своїх секундантів з повним презирством. Іван Піддубний. По він зачеркнув з презирством і написав «З поважанням!» Переписав і задресував. «Високоповажній пані Антоніні Цюпа у власні руки для пана Миколи Цюпа!» О! Було ще рано, пів до восьмої. Цюпи ж вставали так коло дев'ятої. Підубний ходив по хаті і все поглядав на годинник. Час тягся поволі. Врешті він накинув барани і вийшов. Снігу багато, тепло і сонячно. Пухкий сніг засипав землю, будинки, обвів лінії тенів, обліпив стовбури дерев і глячки. Між білою сіткою їх яскраво синіє небо, а на снігу на золоті сонця тремтять сині тіні. Сонце і повітря лоскочуть щоки, а зелень ялинкових гілок виглядає з-під снігу так свіжу, що, здається, на дворі стоїть весна, одягнена у білі шати. Пролетіла ворона і сіла на тину. Як передати листа, щоб він попав в Антонінині руки? Коли б не стріти пана Миколу, що часом виходить з дому раніше? Женуть гурт товару в різниці, ціла купа рудої шерсті, ніг, ргати голів. Як гарно дихається. П'єш повітря, мов тепле молоко. Сонце засвітило зірку на сніговій гілятці. Лист муляє в кишені. Треба через когось послати. Принесуть їй. Вона виходить. Лист? От кого? Давай сюди. Ага. Міниться в лиці і несе до чоловіка. Безлюдна вулиця. Два рядки білих хат під білими дахами, ними сніг. Дими в'ються до неба. Москаль біжить з кошиком. Гей, Москалю! Ей!» Підходить. в очі. «Однеси лист. Он туди. Два вікна, витко. Одай до рук пані, чуєш? Десять копійок дістанеш». І він намацав у кишені останні десять копійок. Ходить по вулиці і чекає. Москаль повертає, зігнувся. «Самій пані!» «До рук!» «На!» І повертає назад до себе. «Що то буде?» «Що то буде?» «Чим скінчиться?» «День довгий, безконечний, тривожний. У полудні небо всміхається, капле стріг і вся кімната в золоті. Ходить і думає. Обід не йде до горла, в роті сухо, голова важка. Що то буде? Пообіді лягає в ліжко, холодний, байдужий, дерев'яний і нічого не чекає. Якось то воно буде. Сі тіні блукають по хаті, вікно гасне, розпливається. Вечірній морок лягає на серце. Навкруги нікого і нічого. Стук, стук. До кого псе? Можна чий голос? Він тремтить і зривається з ліжка. Увійдіть.